Nya ord Text Texten Texter Europa Utgör Utgjorde Utgjort Norden Skandinavisk Skandinaviskt Skandinaviska Halvö Halvön Halvöar Ord Ordet Ord Skandinavien Egentligen Yta Ytan Ytor Cirka Befolkning Befolkningen Befolkningar Tillhör Tillhörde Tillhört Glesbe Glesbefolkad Glesbefolkat Glesbefolkade, avlång, avlångt, avlånga, mil, milen, mil, norr, söder, avstånd, avståndet, avstånd, rom, Lapland, kallas, kallades kallat norrland skog skogen skogar massor av folkgrupp folkgruppen folkgrupper same samen samer före värdskrig värdskriget Världskrig. Andra världskriget. Enda. Minoritet. Minoriteten. Minoriteter. En. Än. Ännu. En Än idag. Sätt. Sättet. sätt, Ren. Renen. Renar skötsel skötsen jakt jakten jakter fiske fisket fisken samiska samisken Kebnekeise bergskedja bergskedjan bergskedjor Kiruna gruvstad Gruvstaden, gruvstäder Nära, gruva, gruvan, gruvor Järnmalm, järnmalmen, järnmalmer Huvudvara, huvudvaran, huvudvaror Exporterar, exporterade, exporterat Vänen vatten, Mälaren Hjälmaren Östersjön Venedig Gotland Öland Ö Ön Öar Bro Bron Broar Förbinder Förband Förbundet Kalmar, fastland, fastlandet, klimat, klimatet, klimat, hård, hårt, hårda, golfströmmen, vild, vilt, vilda.